Spoilervarning! Vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till ännu ett avsnitt av Spoilervarning. Hör du Sami, uh, vad man en bitman som är arg på he uh, Shira. <laughs> uh, bra och nära. Men inte ändå. För du måste lyssna på avsnittet för att få reda på det. Okej. Topp uh, Ja. Triggervarning at gmail.com Skicka in dit och fråga varför vi håller oss gissla med sådana bullshit. Mm. Ja. Uh, ja un ungefär så. Uh, och vet du svara på min fina fråga så kan du skriva till oss på Twitter. Triggervarning1. Mm eller så kan du komma på Facebook och, och prenumerera på triggervarning. Du menar du måste prenumerera för att kunna avsluta din prenumeration trots allt. Himan. Ja, än, än så länge har ingen haft kraften att uh, sluta lyssna på den här podden. Ja, som liksom, I have the power att aldrig logga in. Igen. <laughs> ja, så där ja Om någon skulle kunna ha power att I don't know, skicka pengar eller någonting så skulle det vara bra. Mm. Jag tror problemet är, att vi, jag vill säga ja. problemet är att vi, vi har inte har specificerat vart de ska skicka in pengar. Men jag tror största problemet Nä. är att ingen bryr sig eller vill. Eller... Ja, men, men, jag, men jag undrar ju att om, om, det skulle, om man skulle säga som så att, att skicka in pengar så slutar vi göra avsnitt. Jag undrar hur framgångsrik den insamlingen skulle bli ni monatligen betalar för vårt tystnad. Ja, någonstans i bakhuvudet hör jag Alan Oppenheimer gå. Nying, nying, nying, nying, så att skeletoraprufs, jag guess. Ja. Jo, men uh, vi har varit på Netflix igen och kollat någonting. Så att, uh, uh, ja, det, det har vi ju faktiskt. Ja. Masters of the Universe och Revelation där till. Ja. Masterbaters of the Universe. Uh, jag var någon gång någon ganska, ja. ganska skojigt. Ja, men det var en det var ju en ny en ny serie igen med uh, åtminstone en viss fokus på på himan. Ja, äh. jag är väl inte alls men åtminstone den marknadsföringen. Uh, men man kanske, jag, jag tänker min erfarenhet av så att säga någonting relaterat till he så har ju varit serien Shira. Ja, kolla du på she Power. Uh, jag kollar på den Ja uh. Faktiskt och, och jag tänk... Ursäkta? Nej, nah, ingenting, fortsätt Ja, ja när jag tänkte på den här uh, Masters of the Universe revelations uh, åtminstone i stilen så lovar den ju att vara närmare det, det ursprungliga, kan man säga som så. Yeah. Now så, even gay. 2000-talet. Yeah. Yeah. Reboots. Du kan inte se på originalserien, by the way, utan att, alltså det är vissa som är liksom riktigt sådär att vadå, vadå är gay? Och man är som, have you seen the series? Att som <laughs> Ja, alltså Mattel själv är ju liksom sådär att vi är okej med det det är jättebra. som alltså, Yes, yes it is. When mm. I hold the love I saw fabulous powers were revealed to me. Så, ja, <laughs> berätta mer. <med> <laughs> ja. Jo, men ja, ja, ja. Jag vet bara inte varför. Varför det skulle vara. Varför det skulle vara ett problem. Mm. Men du, vet, du det finns vissa som är som bara som sagt, för. Himan e är stor och stark och slår saker med sina saker och stora muskler. Och som att jo men alltså, mm. nivåer och, och så, så här. Men det är bara roligt ja. för det händer som det sa ja, Men nivå nivåer är för lökar och inget ja. annat. Ja det, det, det, det är sant. Jag förstår jag förstår inte riktigt. Uh, <laughs> nej, inte jag heller. Ja um. därmed, jag tror man ska, man ska inte fundera på de här sakerna för mycket antar jag. Mm. Men att Jag bara specificerar Du vet ju annars att det finns ju en, en annan typ animerad he man som har kommit ut i år I år? Mm -hmm. Jaha ja. uh, Väntas nu Vad är, vad är det då? He-man and the masters of the universe tar, nu, nu är jag Nu är jag Väldigt konfis så. Inte, jag har inte sett den. Men tydligen så kom det ut tio avsnitt. Och den ska vara datoranimerad. Och den typen. Okay. Omtolkning då av. 1980-serien då. Men alltså. Ingen. Problem är ju alla heter ju som he -Man, Så att. Yeah. How the fuck do you know? Men att jag bara vill ju, Nu då. Som att Vi talar ju om Masters of the Universe. Revelation. Eh, jo. Precis. Det är ju som typ världens kortaste serie på Netflix av Kevin Smith. Och ja. Att, uh, tydligen är det en big deal för de har som en all-star cast och sådär men att ja. Ja. Uh, jag bara tycker att man kanske måste specificera så att folk inte får någon färlig i huvud. Så. Mm. Right. Ja. Men alltså, det är alltså revelation vi talar om. Det här kommer jo. att bli en, en kort recension. Jag älskar det. Fem av sig men... önskar allt och så här. Att, ja, äm... men, vi, vi, vi försöker ju få det här att fungera på många nivåer. Ja, ju gayare desto bättre. Nå, men, vad tyckte om? Vad tyckte du om, <laughs> tyck du alltså... om? <laughs> Masters of the Universe Revelation? You know? no. um. No. Medan, medan jag medan jag såg på den här serien mm. alla så alla fem årslåt lås av de bästa skivorna ja okej inte ännu det, det var bara jag också... då Jaha, just så. Uh, det var jag, jag tyckte att serien verkade som liksom bra och värd. medan jag såg på den men mm. det intressanta var att väldigt snabbt efter att jag hade sett den så Försvann detaljer. Jag bara. Jag bara, bara alltså tappade bort. att, Okej okay, vad är det jag har sett. Mm. Vad var. Vad var pointen här. Uh, jag kommer ihåg att. Jo Mark Hamill gör. Rösten till Skeletor. Ja. Och, och, och så var det så att. Ja och. och det var det. Och he är död. <laughs> ja. Uh... Men, men, du... men just att det försvann väldigt snabbt. Så jag, vet, jag funderar, vad blev din upplevelse då? Um, alltså jag tror det blev väl med som sådär att man på något vis försökte öppna upp den här Masters of the Universe-mythosen. Ja. Det skulle som att ha varit en big deal. Men sen visade det sig att det inte var det egentligen så big dealigt. Att man är mm. nog som egentligen tillbaka på ruta ett egentligen. Och att ja. uh, nu... Alltså om du ser någon sån här klassisk 1980-tecknad äh, serie. Men kanske med undantag för liksom Thundercats. Så blir det riktigt så där att du ser några avsnitt och att yes, yes, yes. Som liksom, rakt i nostalgin. Men sen blir det som sådär att. Äh, för att alltså ingenting bättre än typ min favorit. Uh, serie och, och uh, läksak antar jag och Transformers att du ser liksom några avsnitt och sen sitter du där och alltså herragud vad det här är crap alltså yeah. helt, helt som fel i huvudet crap och, yeah. uh, och att till och med serier som annars som var designade för att vara bättre som mm. till exempel Teenage Mutant Ninja Turtles och eska vad det blir som att de första tre säsongerna så, så går de hårt på liksom den här originalidén om liksom ninjor och liksom fader och, och, och som så här Att vara outcast och shit. Och sen går du in några serier så är det som att Michelangelo pratar med fåglar och löser brott. Uh, ja. Och att det blir bara så en massa som säger Wishy, washy dum shit. För att den lutar sig ja. alltid till sist med och med mot barnen så de ska kunna sälja med läxaker. Och det gör du bäst om är kan så, trimman är allt här våld och ökar på. I learned something today. Mm, uh, yeah. Vad gäller liksom den original Masters of the Universe från 1983 uh, den måste man ju som nämnade från det här är ett tekniskt sett en fortsättning om man liksom ignorerar att typ all mm. shit som hände efter originalserien. Så det är ju det att jag försöker tänka tillbaka på ursprungliga Masters of the Universe serien. Men endast som jag säger är som så här Lou Schrimer liksom springande lupar <podwy filters> som var den här hade och sen kommer som kommer och kommer sin och säger någonting jätteroligt och så alla Ni <stoppus> och sen kommer och liksom I'm gay by the power of gay skull I am so gay och att mm. det, är som? Alltså, det är ju som sådär om du är ett 80 barn och inte har sett eller förstår himlen Så då ska du som gå och häng dig själv. Men att. Jag bara försöker som säga: Det är ju som inte ens som så där invecklad mytos. Utan det är som att här är ett Och här är typ. Mm. En riktigt stark kar. Som är riktigt snäll och lär hela tiden. Och på andra ja. sidan ett hörd. så sådär bokstavligen ett skelett. Som skrattar. Mm. Som oavbrutet. Så att vem sätter du pengarna på? Så allting blir ju som att ja, nu kommer himan med svärde. Och konstigt att han aldrig som faktiskt, vet, kär eller hugger någon med svärde. Men det är häftigt och det gnistrar och som shit. Och... Ja. och så kommer det här. Och så känns det igen som att åh, oh -oh, nu är det tecknat för vuxna. Men att, mm. inte vet jag. Alltså... <kling> Jag tror det blir väl lite som så där att du ser dina barndoms karaktärer som typ röka och vara syliga. Och det är liksom lite mer som sådär snap i dialogen och i handlingen där Men inte händer ju egentligen så mycket. Ja, det är som att he är död. Vad ska vi göra nu då? Ska det vara T-Line Masters of the Universe? Nä. Nä. Vi måste väl åka på något sätt. Att, I don't know får tillbaka He-Man blir det svårt, nej inte det är så svårt vi är He-Man i kapp -men, typ fjärde avsnitt och femte avsnitt är det som över så att, uh, ja men då, men då slutar det ju, slutar det ju med en, en twist oj nej, tror du he kommer att det två gånger <laughs> för det tror ja, inte det, jag nej, alltså det, nej, nej nej men, men twisten är ju att det var inte bara liksom, Skeletor är också kvar och Skeletor tar kraften Ja Oj nej mm. Hur kan någon Stoppa honom Ja det är en bra fråga jo. Men du, men du det, har men det... hennes... Go mm. no, Alltså jag tänker på, på det, Lite så att säga Potential som Den här serien inte riktigt Lyckades föra fram så det var ju kanske det att eftersom det gjordes en så stor, en så stor grej att det förstörde källan för magi i världen. Jo. Och, och, och sedan har du, vad heter han nu, är det? Pryklops som då hade startat den här kulten. Mm. Eller en här, en religiös rörelse Som ber till teknologi Och väl någon form av nanomaskiner ja. och, jag, och jag tänkte så att, ah, att Okej, okay, ja, var intressant Att gå dit den här vägen Men nej, det var ju sen Så att det bara De gjorde det ju inte Egentligen någonting annat än att de Hade liksom Lite mera sågblad på sig Kanske att, att det, det på något mm. sätt det kändes som att de hade en, en, en intressant idé där men så gick det ingenstans Men det, det var ändå alltid... bara det där de en puckla Jo, men att, det är ju kanske lite min point att liksom, de, mm. det här händer i bakgrunden men att de ja. gör som inte händer egentligen inte så mycket att som Nä. att det skulle vara intressant att säga i med magin som dör och kanske hela planeten sakta håller på att och dö och det, som ja. går närmare desperation och, som så här, kultstatus så här för att överleva. Men istället så jagar de runt efter himan. Liksom. Och sen hör och häpnar, hittar de himan. Och sen så ja. trycker de på status-knappen. Och med undantagna för att skälla är en fitta, vem ska kunna tro det, så mm. lämnar de sig med en liten cliffhanger. Då. Ja. Och att som jag antar jag förstår det men att, om jag, jag, jag kan göra en, en. Jag kallar det. Jag, jag definierar det själv som en intressant koppling för det är ju jag som säger det här. Just så. Mm -hmm. ja, en gotham. Ja. Att, jag tror vi kan väl kanske vara överens om att den gick ju inte som. Den avslutar ju inte på en så bra not. Och det blev ju nog som dummare och dummare som ju längre än mm. gick jo. men att premissen var ju det att här har du fucking Gotham utan Batman ja. så att du kan fokusera ja. på, på fucking staden Gotham och allt som händer där, du behöver inte hålla på med allt satans Batman och Jokan bullshit och allt som händer med det och jag missade så först att tänkte det här är så bra men man fick redan yeah. ett, redan ett sådant sug i magen av vad som där är Bruce Wayne. Uh, och sen var det ju som något bullshit med Bruce Wayne varenda fucking avsnitt och hur arken i med Bruce Wayne. Och varenda gång så så brofista, han ju med liksom så här stora uh, som så här villen och så där. Och som att han är inte Batmanen. Liksom, mm. Men de kan inte hålla sig. Så det här är som problemen. När du har någon som Kevin Smith. Som är ju riktigt så där Att som Kevin Smith är sån nörd. Att andra nördar går och säger. Oh god vilken nörd. För att de måste liksom. De måste sätta in allt. Och de måste som på något vis. Liksom ge riktigt såhär. Djup avsugning åt allt. Som är liksom det här originalmaterialet. Och att som. Jag vet att den här serien heter inte Eternia The Shattering. Eller liksom att... Uh, yeah. Magic out the window. Oh no. Hashtag ups. <laughs> Men att som... Mm. Så jag visste att det här skulle bli en massa som så här. he nonsens. Men att som... är kanske inte så intressant som man tror. Precis som du säger känns det mm. som att allt det här som händer i bakgrunden. Så som att ja, ja, ja. Låt oss se hur vitt du alla på Eternia klara sig när du inte har he som kan komma där och liksom fabulous bort all, alla dummisar. Eller liksom The sorcerer mm. som kan liksom jag här nu med. Jag trollar väl tillbaka allting som det är då. Utan du bokstavligen ja. har Tila och en massa typ Eternia tattare som far och, nu ska ni få! Och så kommer det typ galna kultar som mutärar människor till maskiner och shit. Och att man är som att lämna He-Man i yeah. liksom konan Himlen typ några säsonger. och sen när det blir riktigt så här shit up the walls typ skelettens arm skelettors armbåge kommer tillbaka och liksom ne så det är som att ah fuck vi behöver himan men det är ju mm. som riktigt som så där att ha jaget ilan nu shit är det här typ fem minuter sen och ja jag kommer väl motvilligt med då vad ska vi göra? Ja, vi ska tillbaka he ja, Jag vet inte riktigt. Okej då. Man som, ja, no. mm. Det gjorde ju riktigt en 180 grader det där. Det gjorde en sån 180 yeah. grader. Det blev en 360 grader. <laughs> så att ja. Mm. Men med det sagt så att. Inte, den här, serien, inte den här serien var dålig. Inte. Det var bara som. Det var som så på räls hela vägen. att Man är som att. Ja. Vi är på väg på en, en spårjärnväg till Helsingfors. Den kommer vi inte komma fram dit. Den kommer vi komma till något annat ställe. Nej, vi kom nog till Helsingfors i alla fall. Vad att Vilken tur. Vilken tur har löser sig i slutet. Det är ju tryggt att fantisera om mm. alla äventyr när man, när man vet att man ändå är på en trygg färd till ett specifikt mål. Ja, men att som till exempel när Orko äh, offrar sig själv. Spoiler var Så jo. då kan du vara säker på att han kommer tillbaka på något sätt i alltså, alla fall. Alltså, jo. Jo. Men, men så att säga, nu då. Äh, med, vad ska vi säga. No, med tanke på att hur hur lynniga de här Netflix-gudarna kan vara så är det mm. inte någon som säger att den inte plötsligt blir äh, säga, avklippt här den där serien för att jag anser att nej, det är inte direkt lönsamt att låta göra en, en, en andra del mm. då, vilket är så på Wikipedia när jag gjorde, gjorde all min forskning mm. som en äkta modern person ja. så, så tyckte jag mig se att, att det då skulle bestå av två delar, alltså två gånger, två gånger, fem avsnitt. Ja. Så det är ju det är bara frågan att klippa dig av det. Nu så, så då är Orko död. Oj nej. Mm. Oh. Mm. Och Skeletor. Inner. Plus att man har lite som så fem avsnitt. Mm. Att det är bekvämt för att presensera. Så där men mm. att som. Det, det är lite som så att det är ens värt att sätta sig ner för det här. Men när du kombinerar det med så korta avsnitt så det måste nog. Det. Ja. Det, det, det kräver. Det kräver väldigt tight storytelling. Mm, jo, men alltså, det är ju som samma sak som att någon skulle göra en, som en serie på Netflix som heter The Technodrome ja. Och det handlar om liksom att ja, nu sitter typ en massa hantlaggare och är fast i Technodromen och kränger i dimension X och Shredder är typ missing in action. Och de är som, vad ska vi göra mm. nu då? Och så går det ett halvt avsnitt och så kommer hon och säger Hej, jag tror jag såg Shredder -Ska Mantel någonstans. I typ Bronx. Och så fort det kommer dit så är det som Turtles där. Och så är det som har Men det är ju inte ens en serie om det alls då. Ja. Yeah. Och, och, och, mm. och när jag funderar på att liksom, vad är The Revelation? Nu är Masters of the Universe. Och ja. om jag förstår rätt så sådana som att Herregud, ett inte ett Som att, mind Blown ja. ja, för det där har ju inte gjorts Någonstans Tidigare Nej, alltså jag kollar min stora det här ska All fantasy Någonsin, all manacka, och så Ja, ja, faktiskt så. <laughs> Ja, jag det. bara liksom It checks out <laughs> ja, men, ja, men alltså Jag, jag förstår att som Kevin Smith förstår och de flesta andra inte någon förstår att du kan inte om du avvikar ens lite om det är som att ah, det är inte Orko det är hans kåta kusin Porko. så skulle fans nå fan och så skulle de liksom gå super sajian och bara förgöra internet med sitt troll liksom. så att, yeah. jag, jag tror det här är som så nära kreativitet vi kan komma men att för mig är det som ganska uppenbart att nu gör vi en ganska... Vi liksom gör en historia som verkar mycket större än det. Vi centrerar på en sån här självlösande plott. Därför att plotten ja. i sig själv är liksom motivationen att lösa den ungefär. Och sen avslutar vi med en ganska status quo, men med en cliffhanger. Så vi får en till serie av Netflix som förmodligen då blir åtta eller tio avsnitt. För vi går castlevania ut ännu typ. Och sen så trycker vi in så mycket talent som vi kan, som vi säkert kan göra lite billigare under coronatiden. Och sen pushar vi det på det sättet. Och att mm. jag menar, eftersom jag inte som så investerar, alltså för att vara helt ärlig, det som liksom handen på hjärtat I I could give a flying fuck om HIMAN. Som så här, att, som mm. att jag tror allt kreativt som har gjort har man gjort. Att jag har sett så många memes och så fanproduktioner av HIMAN. Som att ta liksom fokus ja. just på just den här gay-grejen mellan He-Man och skelator och allt det här. Och så man var mycket ja. mer kreativ och involverande den typ original ser det någonsin har kommit. Jag har att alla de här offshootsen under mm. tidigt 2000 som så sådär. Och det är ju en massa som så här titta nu är vi japanska anime bullshit men det här är yes. he liksom. Så, ja. och så kommer det här och jag är som att jag säger det, jag tycker det är som om jag måste välja en he-man-grej som jag måste säga så mm. skulle det väl vara liksom det här, därför att det är bokstavliga 1983 som har liksom fancy kläder på och liksom är lite som vuxnare men att yeah. um, men att som om de aldrig gör en fortsättning på det här, så är det som att ja, oh, no, no, men no. och så en minut senare så har jag glömt det för alltid ja yeah. Ja jag skulle skulle säga att tycker man att vi, Vilma ser en, en en serie som faktiskt liksom verkar vara bra så ska jag mera rekommendera just She-Ra and the Princesses of Power. Vilken av dem också. Alltså den, den här så att från 2018 talet Ja, säsongen. Ja, den är inte sett är den alltså bra jag, alltså jag tyckte att den, är, den har ju en, en väldigt annorlunda stil och, och stämning än, än den här Masters of the Universe Revelation men jag tycker att den verkar liksom, jag tycker att den fungerande. jag kände att jag var jag, bara... jag, jag, jag såg den gärna till slut den här serien för jag tyckte att de, de byggde ändå upp så att jag, och varje säsong så kom det Lite, liksom, det blev större hot, men det fanns ändå den här, säga, den här som, som fortgick hela tiden uh, så alltså var den på Netflix? jo ja. uh, nej, alltså, jag bara minns som sådär i all hast, den här Shiro från typ 80-talet och den mm -hmm. kanske ju riktigt in på på den här, liksom vill ha actionfigurer också men det var ju ändå lite som sådär, okej okay, Shira, det är Shira och hon är he kusin, syster, någonting. Och att, ja. äh, men det blir sådär, vi vet inte riktigt hur vi ska göra med henne. Hur ska du om hon typ fastnar i allting och måste räddas jätteofta? ofta. <laughs> men det var ju samma sak med Wonder Woman, att liksom, alltid var det så. som... Wonder Woman, hon är liksom hon är superstark och kapabel att säga att den kvinnliga typ. Men hela tiden yeah. så jag tror varenda fucking album så är hon typ fast knuten av någonstans. Det är absolut mega bondage i varenda jävla avsnitt. Som sådär, yeah. att, kan inte hon bara ta sina svärd och liksom, du vet, lösa brott med våld som typ himan man and the gang. Men yeah. inte minst, jag bara minst, jag såg när man så tänkt att som att ja, Plus att det känns någonting med den här själva handen och puffar. Liksom att här är Kira, Hon är jättebra och kapabel. Inte lika bra som he Men yeah. hon kan nog. Så mm. att liksom här är she hon, hon Hon har power. Inte lika mycket power som He-Man. Men, men lite power. Ja, då. Jag tänker tänk liksom att she är en självständig kvinna. she vet därför att kvinnor inte ska behöva rösträtt. Ja, precis. De blir bara... <laughs> konfunderade och distrahera från sina plikter i sängkammaren och vispisen. spisen. Shira. ra <laughs> ja. ra Ja. <laughs> okay. no, men, uh, vill vi säga någonting kort om casten? För att jag tycker vi ska ta tillfället i akten och vi kan ha en kort recension. Och sen vill jag ju höra jo. det utlovade kämtet. Ah, jo, och det, det är bästa att sant. du levererar. Precis som Kevin Smith det är ja. Så värt det uh, Ja, ja uh, röster där, no, uh, no, alltså, när Jag tänker Mark Hamill var ju namn, Det namnet som jag tyckte Att det mest slängdes omkring Här har I rollen det? Av, av Skeletor Men uh -oh. igen, jag tycker att det, det, det är Mark Hamill som gör en Hobgoblin Joker inte kan jag säga att jag var såld där, eller jag tänkte att det här är Skeletor. Jag är medveten om mitt ordval här, men liksom att det som Mark Hamill gjorde var att han spelar Skeletor Straight. Han gick ju från den här Oppenheimers, och liksom lite som så mocking over the top. Med det sagt så var han ju liksom ganska så despotisk. Uh, ja. men jag, jag tror att som det är som svårt att inte höra Mark Hamill kanske just mm. för att man oh men, Batman The Animated Series. Hello Betsy. <laughs> och liksom mm. <laughs> jag hade just kom ifrån och, jag just gått igenom hela Spider-Man The Animated Series så att ja. har uh, ganska klart i öronen där också. Men han har just som en sån här manisk energi. Jo, så jo, var liksom helt jävla det. grym. Att mm. han äger typ varenda scen han äger. Och man är som att ja, ja, ja. Liksom att Mark Hamill säger någonting bullshit, bullshit, bullshit. Och nu säger Mark Hamill någonting igen. Så att mm. ja, det är, det är ganska, ganska bra. Uh, men jag håller med dig att det inte vet, ja, att jag. Jag var som sagt för det var Mark Hamill. Men jag tycker att Skeletor är som, som karaktärs over the top i nästan varenda inkarnation. Så så länge du inte har någon som riktigt fejlar på att liksom sätta lite pondus i rollen. Så fungerar det med nästan vem fan som helst. Typ. Um, yeah. Den som så här röstbesättning som överraskar mig mest. Och som jag som så där gav mig själv lite så där då att jag inte spotta. Så var just den här mm. rösten för Tila. Därför att uh, hon hade ja. ju ändå en ganska prominent roll. En framträdande roll kanske man ska säga. Och, och som jag registrera inte att det var Sarah Michelle Gellar. Ja, inte inte jag heller. Definitivt inte. Uh, för att just efter man hade sett um, den där och så hade de någon sån där 20 minuters behind the scenes. Masters of the Revelation, ja. Revelations kanske. Där de talade just med röstgårdisarna lite då. Och jag var liksom mm. sådär, ja, yeah, sure, I've got it. Wow! Liksom det är buffy. Ja. Yeah. Man tänks som att, jag, jag bara tänkte att ah, jag känner igen Sarah Michelle Gellar var som helst, men tydligen inte. Och hon, hon gjorde ingen som där, Det var bokstavligen hennes egen röst som hon gick med. Där. Så tänkte jag tänkt att varför fan kände jag inte igen henne? Men dock så tyckte yeah. jag ju som, eller det kändes som Tila som karaktär var jag lite som sådär, att ah, what the fuck, det är ju liksom. Att uh, jag trodde ju först när man sa första avsnittet att ska vi fokusera på, på hon och hennes flickvän här att hon inte yeah. bara liksom någon sån här dum in där wing. engelsmål att I love you he-man. utan liksom att kanske hon liksom var full gay och liksom du vet löser brott på sin dykebike eller någonting. Och att som men att när vi strittar efter nu för att facket men äh, Alltså jag vet mm. inte. Det kändes bara som att hon var lite som sådär sutonåring hela tiden och man som att I really don't care about you. Nej men kanske det var, det var hennes sätt att frigöra sig själv. Kanske det. Vad tyckte om uh, Lena Hidi och som Evelyn Medan de dummaste namnen någonsin. Ja. Nå. No. Men egentligen alltså jag, jag... mina min liksom vad ska vi säga min kunskap och, och min bekantskap med himan e när den här ursprungliga serien är ju minimal ja, mm. för mig så är himan så är den här live action filmen med Olaf Lundgren <laughs> så, så ja, jag, jag vet inte att så, <laughs> ja. jag, jag reagerar inte på att det var uh, Lena Hidi som var rösten för Evil Lin. Ja. det det, det, jag som så att nej men det, det var en röst jag tyckte att, att, att ja, det som fungerande men jag vet inte vet jag, jag tyckte att, det där, att jag spelade väl den är alla väl de jag tyckte att som jag, jag fokuserar inte så mycket på något Lena Heade, jag bara tyckte att hennes röst passar att liksom hennes, ja. uh, mm. Det kändes som att jag trodde på den karaktären med. Och jag tyckte att hennes ark var ganska intressant. I princip alltså, i, i ja, sista minuten I sista avsnittet mm. Det där var det som att all for nothing. Eh? Men. Ja. Äh, mm. ja, det jag inte vet jag. Kanske det går lite ja. djupare. Ja, men kanske de berättar. Berättar mer om det i, i, I säsong två. Kanske. Mm. I, ju så framme uh, jag vet inte jag, jag skulle vilja nämna det här uh, det har ingenting att göra med med så att röst squadens spelarprestationen. nu igen. <laughs> nej. Nej nej, det, det handlar om den här serien och som mm. jag vet så är min knock in i den här serien. <laughs> no, inte bara Kevin Smith och så att en. Nej, men no, det är sant. Ja, åtminstone så Kommer ja, Silent är... Bob där och ta den nu. Ja, nå no, men. Ja, no, alltså, jag, tänkte, jag tänkte ena sig att det var intressant att Kevin Conroy Batman. var med som, som mer-man. Ja. Uh, och, och att... Uh, Fast det kändes uh, som att why? Ja, nå no, no, men klart måste han ju vara där om, om Mark Hamill är med. Jo, men, men som var bortkastad. Ja, alltså riktigt. Och alltså, sen kommer jag att tänka på att här, är, här finns faktiskt en röstskådespelare som heter Harley Quinn. Mm, det är Kevin Smiths äh, dotter. <laughs> det, det är så sådär... Why? No, men, liksom... Han satt in sin dotter, lol. Så. Ja, men alltså, varför namnet Harley Quinn, jag tänker? Ja, men därför att Kevin Smith är en mega serietidningsnörd. Ja också. Man, är De döpt sin dotter till Harley Quinn Ja For reasons Ja, ja, men ja Hon verkar ja. ju en ganska cool person alltså. hon, är. hon har ju nog varit med i Liksom lite stuff Men att, och ja. det var ganska uppenbart Att pappa puffar henne Nå mm. no, jo Jo mm. De hade ju ja, faktiskt är, den, äh, är den. Äh, Nej, de hade ju faktiskt uh, Alan Oppenheimer där som Mossman om man nu riktigt mm. vill det är så att säga originala original ja. Skeletor. men att Alan Oppenheimer är ju en sån legend vad gäller voice acting så att han uh, alltså känner du igen honom om inte om inte som liksom, han vill du ska känna igen det. Ja. Så, ja, nu mm. Ja, det, det är nu först jag reagerar på att Tony Todd som tydligen är mer av en en röstskådespelare än vad jag trodde. Uh, ja, ja. Han, han, han var ju mest som Scare Glow. Jag kan inte plassera honom i uh, någonting uh, eller någon animation så alltså jag vet ju att han har väl gjort någon typ sådär start. Track eller Wars eller whatever jag menar. Ja. Det som jag tror den enda grejen alltså jag, jag läst genom liksom den där rolllistan riktigt snabbt och du har ju liksom så här standarder yeah. som typ Kevin Michael Richardson och Phil Lamar och de här. Yeah. Uh, men att enda andra typen av så alltså som att jag har jag har fått in de här och så var liksom uh, Justin Long som robot. och Justin Long mm. är sån där um, person som jag tycker det är roligt att säga i saker. Uh, därför att han var alltid liksom den där udda uh, killen från Edd. Typ. Alla udda yeah. i Men Han dyker upp lite här och där. Och man just att ja ja ja yeah. That guy. Sådär. Mm. Uh, den enda andra grejen som var riktigt där som måste du var att just att uh, drottningen så spelades av Alicia Silverstone Precis. Och det var som att Alicia Silverstone. God damn, liksom, where have you been? Det tycker så enast man sa Det var ju som typ sprang runt i Batman typ. Ja, Batman and Robin i 1997. Den bästa Batman-filmen. <laughs> ja. Så, uh, ja. ja. Ja. Vad var det, vad var det han sa? Vad var det? Chill out, bird boy. <laughs> <laughs> Freeze. <laughs> Sätta på mitt bat ja. Oh, ja, Men uh, inte vet jag Alltså igen Det, det, det känns som att här har en liten Liten idé som blev som så massivt Uppblåst med allt som yeah. du um, Så att Inte vet jag att Ska jag rekommendera den här Så här är det något någon Och jag skulle väl säga att om du gillar original Av någon anledning. Eller bara är nyfiken som att de har hänt sen. Så att inte inte yeah. det någon skada alls. Så är den här. Därför att inte går den på något Och avkrokar inte. Den kanske lockar med någonting. Som får dig att säga att det här är väldigt progressivt. Yeah. Eller det här kommer att bli väldigt intressant. Men det blir aldrig särskilt intressant. Du lämnar aldrig marken. Mm. Att det är nog bara yeah. smoke and mirrors. Och att. Om man den nästa säsong så vill jag väl säga vart det går. Det här kan ju igen vara en sån där grej som som blir intressant ju längre det går. Men det känns som redan att allting som ska kunna bli stort har de bara liksom nu skynda på när det är redan färdigt. Mm. Så det enda som finns kvar ja. att göra en massa säsonger där himmen och Skeletor och slåss mot varandra igen. Och så väl Tila där i bakgrunden och liksom jag vet inte om jag är grej det är komplicerat. Och sen har du resten som liksom står där och klappar takten. Kanske Orko kommer tillbaka. Det ja. är ju riktigt, riktigt irriterande teamsång. Kan ni inte vänta? är bra. ska du berätta ditt superhäftiga kämp nu då? Ja, det, det kan jag göra. Mm. <snar> behöver, behöver, jag säga vad det behöver jag säga frågan på nytt? Någon repetera nu då. Det var ju en ganska lång recension det här. Och som vi alla vet så har ju alla de här Netflix-ärerna ingrott i oss att väntan så gör ju det bara bättre. Det är inte riktigt levererar. Mm, precis. Uh, så, so. uh, vad kallar man en, uh, vit, en vit, nästan medelålders man som är, är arg på Masters of the Universe Revelations? Kevin Smith. Sonara uh, He not... mad What? <laughs> He mad Oh my god <sighs> You don't have the power Listen, you have no power at all Yeah <laughs> Lakok <laughs> <laughs> <laughs> He mad You mad I mad By the power of Gay Skull, you suck! Spoiler, spoiler, bunny! Spoiler, spoiler, bunny! Spoiler, spoiler, bunny! Nå är slut.